Andalusun Andalusun Andalusun Andalusun Alhamdulillah rabbil al alamin -e wasalatu wassalamu ala rasul allah muhammed Nastavljamo sa komentarom udetu lahqama Očiha došli smo do poglavlje babu tahiyyatul mesjid odnosno prijev uh, babu džamiu uh, poglavlje o Uh, Hadisuma koji uh, sakupljaju različite tematike. Džamiju, znači koji sakuplja univerzalni hadise, koji sakupljaju više tematike, razno raznih. Pa prvi od tih poglavlja je u stvari Babu Tahetul Mesid, poglavlja je o, uh, o namazu Tahetul Mesid. Hadis sabiju badil mih, eh, 107 sedmi hadis poredu. Anabi qata'ada al-harith ibn al-Rid'i al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa dabbu qata'adi safrun sallallahu posanixsan rekao ida dehal ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli kada neko od vas uđe u mesdžid neka ne sjeda sve dok ne klanja dva rekata to je tekst hadisa odnosno a ovo je skraćena verzija hadisa hadis na narodnom tefko na lehi reče ovdje u stvari da je u mešjid ušao sulej gatafani ušao u mešjid poslanik sallallahu alejhi ve u petak kada bila džuma namaz a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držao hutbu pa je seo sulek je sjeo, pa moj je poslanik naredio da ustane i da klanja dva rekata. I zatim obavijestio o ovom hadisu i rekao o da mešćidi imaju svoju svetost, da imaju, da imaju svoj, svoj način ulaska kod njih, da na, da, a to je ovo da se klanjaju dva rekata, znači da treba preo mešćidi različit određen vid poštovanja i pridat mu značaj da ona ko uđe u mešdžid da, da treba napraviti neki vid e to su učenjaci nazvali ta ova riječ tahiyatul mešdžid pozdrav mešdžidu to znači ni tekst u hadisu došao nego to od u fakih ta izraz taj izraz nasu da, da ta dva rek'ata koja se klanja prilikom ulaska u mešdžid da se zovug da se nazvali kao pozdrav mešdžidu Naravno nam se klanja radi šanua, ne radi mešćida, ali ovdje je kao vid, vid poštova, pošta, poštovanja prema Allahovim kućama, mešćidima. Kad kažemo Allahovim kućama, ne mislimo, ne mislimo to u do dosnovu da tu Allah stanuje, nego Allahovim kućama, znači to se pripisuje Allahu iz počasti prema tim kućama. Bejtullah, Allahova, Allahova kuća, bejtullah od znači, harem, znači mi kad smislite je u meki, i to se govori iz počasti boju Boyuullah za mešhide kad kaže da Salahove kuća misli se znači da ispočarati znači iz veličine i značaja mešhida pripisuje se Allahu dželešanu, a ne u stvari da je Allah šanu u tim u tim u tim kućama Dobro. E, tako da znači nastao ovaj ovaj tekst hadisa ovim povodom. Znači kada je moj poslanik je rekao da nesjedak svedok neklanja da nesjedak kada neko uđe u mešhid da ne treba sjedok neklanja dva rekata. I zanimljivo, ovdje stvar, znači, da, da je, iako je, da data je tu prednost, data je tu prednost dva rekata u odnosu na hudbu, jer je poslani sam držav hudbu, govorio, pričao na hudbi. I to nije, znači, bilo a, dovoljno to da se da prednost a, držanju hudbe u odnosu na klanjanju. Jer klanjanje tu su pokreti ljudi gledaju u njeg, paže, pažnje, tako dalje. Znači, zbog bitnosti značaja tjetil Mešida i u toj situaciji, znači, kada dođe, kada osoba dođe za vrijeme džume, E, došla je, znači, naredba, odnosno posticaj, da se klanjaju dva rekata. A po nekoj našoj logici bilo volje da sjedni, ne uzemiruju ljude, sjedi i šuti, ne provlači se kroz ljude, ne ulači se, gor gornije, safevoj, sjedi, a, a ne, da, ne da mu kaže da je klanjaju. A znači, a, to govor stvar je značaj, o značaj, dva rekata. Da je propisano da se klanje, da je treba klanjati. Iako to kod nas nije praksa, iako to ljudi kod nas ne poznaju i Jesu se pitaju, stari ljudi, šta vi stalno nešto klanjaju vas da nešto, ne klanjaju, kaže naše sunete, klanjaju neke svoje sunete i tako dalje. Dobro. Na osnovu ovog hadisa nastala je, znači, poznata mesela i, uh, i narodno drugih hadisa, a to je takozvanu propis klanjanja, thewatul esbab, namaza s povodom, sa povodom ili s povodom. Jedan od tih namaza je tehjetul meščit, dva rekata, priliku uvlaska, meščit je drugi namaz, tičan tome je salatu kusuf, namaz zbog pomračenja sunca ili mjeseca. Namaz dženazi, dženaza koja se klanja spovodne dženaze, se klanja poslijek Indije namaza običnog, bar, bar u našim krajima često, a klanja se znači kad, klanja se u vremenima, ima kad je zabranju klanit namaz, znakovi tih dje namaze po tekstu Hadisa. Klanjanje propuštenih namaza, Propuštio si i farzove ili sunneta, pa hoćeš naklanjati klanjaš i klanjaš ih u zabranjena vremena. Tako da je nastao, znači, ovaj termin i ovo razileži među šinjacima, tako zvani namazi, davatul esbab, namazi s povodom. Kakav propis tih namaza? Da li se klanjaju u vremenima ili ne klanjaju u vremenima? Zato što se često desi, znači da osoba uđe u mešćit kada je zabranjeno vrijeme klanjanja na fili a to kada smo pri akşam ako uđe u meščet ili ovaj uđe u meščet posle sabah namaza farza kada se klanja uglavnom tu su dva stava učenjaka džumhur učenjaka odnosno tri mezeva. anefi malikije i hanabile su na stavu da nije zabranjeno nije dozvoljeno klanjati namaz ma, na namaza za vatul esbab u vremenima kada je zabranjeno klanjati Upoznata ona tri ili pet vremenskih razova kada je zabranjeno klanjati namaze Koja su to tri. Načini nakon što se klanja nakon se klanja sabah namaz far sabah namaza sve dok sunce ne izađe i podigne se na na na vesinu jednog kupla. Kada je sunce u zenitu prije pripudi namaza i treći nakon hidija namaza dok sunce ne izađe. Ili drugim riječima slušajte drugim hadisima pet vre, vremena zabranjeno klanjati namaz a to je kad se klanja sabah namaz pa dok sunce ne izađe jedno vrijeme pa onda kad izađe pa dok se ne da na, na visini jednog koplja pa onda kad se sunce u zenitu i treći kada sunce za kada sunce posle kinidi ovaj, do do do zalaska i onda sam zalazak I to je zabranjeno vrijeme. Tako da imamo da pet. A u stvari to je pet ili 3 jedinice isto je, ja sam zavrsio kako kojim hadisom pojašnjavao. Dobro. Naći džumuru ova tri mezeba što na to mimo Šafija su nastavu da nije dozvoljeno u tim vremenima klanjati spomenute namaze, tako takozvane davatules bab. Šta im je dokaz? Dokaz im je hadis u kojem je došlo od hadis mutafkon alihi. La salate ba'de subhata ta tatlu'sham, nema namaza nakon sabah namaza sve dok se odcerknih uh, zađe sunce. Wala salate ba'del asr. Ha te ribušem se nema namaza postjeek Indije sve dok sunce ne zađe. Ili hadis su drugih to što takođ je hadis kod muslimma onmo mu tefiko nalejete lasu. sa tin kaner sula se lalaan jehana a nu Kaže tri vremenska perioda unjima je Allah posadnih sanssan nam zabranio nama da klanjamo pa spomenite ta, ta, ti vremenska razdoblja spomenli su me malo prije. Znači, onda okazuju se tim dokazima. Drugi stav učenjaka, drugi stav učenjaka, to je u čemu je po, sa strani meziba tu šafijski mezep i mnogo drugih učenjaka, a, između ostali to, to ima Mahmed u jednom Rivajtu, Še'in Slaj ibn Tejmije i mnogi savremeni učenjaci, i un ta drugi meziba ima učenjaka u novom stavu, a to je da je dozvoljeno kranjati a, namaze s povodom bez kerahijeta, Načuвши ni mecru. Načini dozvoljeno klanjati znači tehiatul mešcid namaz prilikom pomračenja dženazu namaz propuštene namaze u zabranjenim vremenima. Šta je njima dokaz? Dokaz je ovaj hadis i drugi hadisi spominjem 3 4. Ovaj hadis znači u ovom hadisu je došlo i da dehele hadukomeš kada neko od vas uđe u mešcid. Nije rečeno osim u zabranjenim vremenima. Nego kada uđe ne 2 rekata, neka nesjede ne da klanja 2 Još ja razumijem, znači bilo kada uđe, bilo koje vrijeme. Euh, drugi dokaz je mename an vitrihi e unesiehu Kaže ko prespava vitr namaz, ili ga zaboravi klanjat, neka ga klanja kad se sjeti. Može se sjetiti u zabranjeno vrijeme kada je vrije, zabranjeno klanjati namaze. Može se tad sjetiti. Po tekstu da i znači može tad klanja, može naklanjati vitr namaz. Takođe dokaz zato je Hadis sljedeći, ina šem se u al kamere ajetani, min ajati lajfa, idar rejtu muha fesallu. Uh, Hadis koji je rečen mu tefeku na povodom pomračenje sunca. Kaže, ina šem se u al su mjesec sunce i mjesec, dva ajeta od Allahovih ajeta, znakova. Dva znaka od Allahovih znakova. Ida rejtu muhuma, kada vidite pomračenje, ili rejtu muha, kad vidite pomračenje fesallu, klanjajte. A pa onaj može da desiti znači u zabranjenim vremenima. Takođe dokazje Dokazali su oni hadisi, uh, kada je poslanik sallallahu alijen sene klanjao dva rekata nakon ikindije namaza. Od mu se elemeni se prenosio, od aiše. Klanjao dva rekata nakon ikindiji namaza. Klanjao se ikindiji namaz u džematu, on izvratio se kući klanjao dva rekata. Pa ga pitalo mu se elemeni, šta ti klanjaš, kva dva rekata, šta klanjaš? Pa on rekao, kaže, jel, bilo mi dolazio neke vefte, neka delegacija, mi dolazio nekog plemena, pa su me... Ovaj, Pa nisam uspio da klanjam ovaj, sunete od podne namaza, pa sam im sada naklanjao. Znači naklanjao sunete od podne namaza poslijeg Indije farza. Znači baš narušio što je došlo u tekstu hadisa, da nema namaza, la, salate, bad, asr, hata, ter, ibe, Nema namaza poslijeg Indije sve dok ne zađe sunce. A on klanjao na filu, naklanjavao na filu. Znači, što je boracu namaz povodom da naklanju, osjetio se da se zaboravio, čak sunete da naklanjaš, ne farzove, nego sunete. Farzove znači još preći da je, je dozvonio. Također, onaj hadis, poznati hadis, kada je, kada je poslanik s.a. lalavom, um, se ne kanjao sa ashabima sabah namaz, pa je došao jedan od ashaba, nije prispio pri da kanja farz namaz. Pa je rekao ashabima ostali, men, jete sadda kada hada, e, a u mei je teđiru bihi, ko da, da udjeli sadako ovome ili ko da trguje sa njim, da zaradi za njim. Kako da zaradi za njim? Pa usto uklanju dva rekata i ovaj klanju za njim da ima, da ima vrijednost farza namaza. A sve to bilo nakon klanja farza namaza. Znači, svi ti argumenti u, u grupi ili drugi hadis koji spominje da onaj kode da tavafi oko Kabe, pa je došlo u tekstu hadisa. U bilo koje vrijeme da klanja, da klanja dva rekata nakon tavafa, Da, došlo u Hadisa da je, da, da je onima koji su čuvali ključevo od Kabe, odnosno ulazak u kabu u Harem, da ne zabranjuju osobi, da, znači, i da Tawafi da klanja dva rekata. Iz se razumije bilo kada klanjači i može zabraniti vremenima. Tako da zbir tih svih Hadisa govori o tome da je ispravan stav ovo na čemu, je, na čemu je šafijski meziv, na čemu je skupina učenjaka, a to je da su namaz s povodom može klanjati i u zabranjenim vremenima. A da u stvari zabranjeno klanjati koje namaze zabranje klanjati u u zabranje vreme od svaga općana fila. To su, znači, Frenstvo donosi na općuna fila. Dobrovoljni općuna fila. A dobro, kod nas, koji klanja više općuna fila, to baš i rijetko se naći. To je umrlo, tako ima li dok klanja općuna fila nekako? Nek nako da klanja dva rekata, ništa nišći. Ono neko, niti je, niti je stihara, niti je tehijetul mešid, niti je dva rekata teubi namaza. Znači, nako, da kažeš dva rekata nakon da klanja. Ko što je recimo u nekom spomen. To su to su društka dva rekata. Ovaj uglavnom ovaj to danas rijetko praktično nalazi, to mi kad spominjem primjer, ovaj Harun al za, za odnik se preneslo da klanju na fili dobro namaza 100 rekata na dnevno. Pa onda ovi naši kaže, lahko je njemu klanjati, u halifa ništa radio, mogu sam klanjati, jel, mi radi mi smo zapusteni farzije i radit i nemaš vremena, nemaš vremena da klanjaš. Dobro, iz ovog hadisa se razumije sljedeće da je propisano klanjati te tehijetl mešćid. Većina očenjaka je na stavu da je to, sve četiri mezeva sam nato da je to mustahab, dok se je izdvojio ko? Ibn Hazm, naravno Ibn Hazm i Zahirije kažu wadžib. Znači, ko nekada, pa po Ibn Hazme, ko nekada, kad je to mešit, on ima grijeh. Što? Što Ibn Hazme, pa kaže, tekstu Hadisa, ja sam i da dekali, da tako, fela la neka ne sjeda, nare, zabrana, neka ne sjeda, dok neka nema dva rekada. Znači, ljudi, jasno, naredba došla. Znači, nima, trudilima. Međutim, ovaj, po četiri, koja četiri mezeba je to mustehab. I e on nas to vraća na misjel to dobro. Kako negdje u Hadisma dođe, zabral naredba, a u nas ili mekru ili mustehab, A neki kažu da to jasno kaže da je vađba. E to je sad dilema koju treba изучавати, učiti da su ulfikat, to je malo da se označiš i opet neć biti jasno. Dobro. Dalje. Nači hadis ukazuje, sanis to ukazuje sa hadisom da je da je propisano planjete eto mesec, pa makao bilo zabranjeno u vremenima. Takođe hadis ukazuje da osoba koja ulazi u mešhid da treba biti pod abdestom jer kako se glava dvar kat ako da ima abdest da osoba koja ulazi u mešhid da da bude pod abdestom kako ga ne bi nekako ne bi mašilo ta vrijeme ulaska tad kratak ta dvar kada neka osoba uđe i da uđe u mešhidi da da nema ovde sa pa kaže sad nema ovde sa jel da ko će sad abdesti pa sjedne onako znači bolje je da kada već ulazi u mešhid da im bude pod abdestom e sad naravno da nije ovde ima cela to šta ako osoba ušla u mešhid pa klanja dvare kat tad u mešhida pa onda ne može da. Paspono vrati, opet treba kanje dvar kada. Ili bude eti kaf, pa ovih kaf uzlaz i izlaz, ulazi, izlaz, da treba stalno kanjati. Te i eto meščite. Morao ne mora. Sa što igrać pa jedno, jedni kažu mora, jedni kažu ne mora, <laughs> ispravno slare znači moj učitelj znači nekada nije propisana, zato što osoba vezana za mešhedi stalno u mešidu, da nema potrebi da da jer on je već došao u mešhed i ima nameru da boravi mešidu, mešhedu ta izlazak u WC znači to je sporna stvar znači nije on izašao da, da je otišao iz mešheda totalno nego je tu izašao iz mešheda da promijeni abdest odluči pa se ponovo vrati znači on se tretira da je deo unutar mešida je u mešhed samo što je moro izaći van njega da radi obavljanje žile od nagoljanja abdesta dobro i ovde se po pitanju Uh, ko ode u harem, kod kabi, ili na hađen na umru, pa kad uđe ovaj, u mešćid u, u meki, da li je tad, da li je, da li je tad propisno klanja dva rekata, tehijetul mešćida ili nešto drugo. Pa uglavnom, ovaj, skupina učenjaka je na stavu da je tehijetul mešćid u haremu, u meki, tavaf. Da se ne klanja dva rekata, nego da je propisno da tavafiš, im uđiš u mešćid, prosto urade tavaf, šta tavaf, šta dan puta tavaf, ko je došao na umrak, došao na hač. Ko obredno, znači da je tehijetil mešed uh, harema, ovog mekanskog harema da je u stvari tavaf. Međutim ovdje problem što nema takvog hadisa, to ni došlo ni hadisu. To nije došlo ni jednom hadisu, znači nema ništa u redusu da je došlo oko toga. Pa onda ovaj da kažemo za osobu znači koja nije došla s ciljem tavafa Nije došla s ciljem tavafa. Ovdje govorimo da znači osoba je došla na umru i obavlja umru i dolazi pod ih ramima i ulazi u, ulazi u harem. Znači, tad ne bi trebalo kanja dva rekata, tijel to mešće, nego ide odmah A za osobu koja nije došla s ciljem tavafa, ona ne bi trebala propustiti dva rekata, tijel to mešće, nego klanja dva rekata, tijel to mešće. To bi bio kao neki spoj pošto toga ovaj da nema hadisa koji kaže da da da tavaf mijenja teritorijet mesd nego ovaj ako si došo pod ihramima sve koji ko obred umrili hađža da će ideš ovaj obavljaš ako treba tavaf dobaviš obavljaš tavaf bez dva rekata A ako si došo da sjediš u mešd da klanjaš ono na regularna mazda je tada mustehav da klanjaš ti u mešd kao i u, druga, u drugim mešjidima dobro and then, and then, and then and then